Ei, nais, què us sembla si ens n'anem tots junts a passar uns dies fora? Què? Escolteu, tenim uns dies de vacances i seria molt avorrit quedar-se aquí sense fer res. Ja que tenim festa, ho podem aprofitar. Es pot saber per què ens surts amb bestieses, que estàs borratxo o què? <laughs> Saps perfectament que l'alcohol no està fet per mi. Doncs sembla que no hi toquis gaire, xegure. I anem o què? A una casa de les de la família o lloquem un altre lloc? Què hi dius, Thor? Però quan es va fer la sortida al balneari no hi vam poder anar tots junts. La veritat és que jo volia venir. Em feia un enveja. Sí, anem! No, no la manipulis! manipulis! Molt bé, doncs ja està. Suposo que vosaltres també vindreu, oi? No crec que em vulgueu donar l'oportunitat de quedar-me sol amb la tour, oi que no? Ah! Però, clar si ens voleu deixar sols, perfecte! Ah! Ben, aba, el millor és començar a passar sense perdre més temps. Jo mateix portaré el cotxe. Què? Sigur. Tu tens carnet de conduir? És clar que en tinc. Què és, és aquesta, aquesta cara? cara? I d'aquesta manera vam començar a passar tots plegats a la casa de vacances del Som. El cotxe el condueix el Gatorik. Gran. Però com pot ser que un llac et faci al·lucinar tant? És que la veritat és que és la primera vegada que em veig junt. <ríe> és la mena de casa de vacances on apareixeria el Jason. Ja ho torna a repetir. El Jason? Què vols dir? Jason? Jason... De què parles, Yuki? El Jason és una nova espècie d'ós. Qui? O mira que n'arribes a ser d'ignorant. Com vols que ho sàpiga, jo? No és veritat. No ho entenc. que és un os estranger? Siguré, <ríe> digue'ns una cosa Com és que cada cop i volta se t'ha acudit treure el tema del Jason? És el mateix que em pregunto jo Que em portes alguna de cap, Siguré? Quina decepció No cal que sigueu tan durs amb mi Jo l'única cosa que pretenia era aconseguir que féssiu un viatge plegats Em decep molt que desconfieu de mi Jo, Kiki, o, si teniu temps per bruixar els altres Suposo que també en teniu perdut la tor o fer una passejada fins al llarg Oi que sí, nois? Oh. Eh? Eh? Què passa? Teniu algun problema? Quines cares més llargues. No cal, xigure, i puc anar sola fins al llac. Vaja, aquestes cares llargues no m'agraden. Necessitem algú més alegria. Ja ho tinc, trucaré a l'Aia. Com li diguis, t'enviarem a l'infern. Que us divertiu? No crec que els hagués costat gaire anar-hi a les bones. Xigure, eh? Hi deu haver algun motiu perquè volguessis fer aquesta sortida Què pretens ara? Tornar a fer enfadals de l'editorial? He sortit de viatge Si us plau, no em busqueu Xiguré, som a... Xiguré! Desgraciat, desgraciat! No vull que s'enfadi ningú Es tracta d'una brometa de res Compadeixo, la pobra noia Ai, mare, quin aire més pesat! Aquest parell ni tan sols s'està embarallant! No pot ser! Això vol dir que estan enfadats amb mi? Però per què ho estan? Pel dia que vam visitar la mare? Potser vaig dir alguna bestiesa o vaig fer alguna cosa que els va molestar. Però com que ells són uns nois amables, no es deuen atrevir a dir-m'ho. Escolteu! Eh? Sisplau, perdoneu-me. Sé que sóc un cap de pardals i que mai m'adono de les coses. Eh, mireu, si he fet o dit alguna cosa que us hagi ofès, sisplau, digueu-m'ho sense embuts. Escolta, espera, espera un moment. Què t'agafa? Per què dius aquesta ximpleria? Kio! Oh! Kio, oh, que t'has fet mal! Merda, coi de camí de muntanya! Aquesta petjada... Què, el Jason? Sí, era un os I ara què fem? És perillós, tenim problemes, afanyem-nos, tornem de seguida cap a casa Toro, compte! Sí, sí, no passa res, tinc la novel·la completament acabada, només feia broma, dona Mestre, jo no puc aguantar bromes d'aquesta mena Molt bé, doncs ara ja ho saps, adéu ho veus? Ja he trucat a la meva editora tal com volies, entesos? És de lògica, no ploris oh, És avorrit, és avorrit, és avorrit Per mi també és avorrit Perdoneu-me, perdoneu-me, perdoneu-me Toro, t'has fet mal? No, perdoneu-me Quin pal, mira on trepitges, maca Sí, aniria a recollir la vostra roba Toro! Compte! Que Miriam trepitja? Mira qui parla, però si tu has sigut el primer que s'ha fumut de morros Què? Ara no vagis de geni, tu Has caigut a terra amb més poca traça que nosaltres Un aviciat que sempre es tanca la seva habitació no sap com moure's Soc millor que un idiota que no som moure's Tot i haver-se passat mesos entrenant-se a la muntanya No te'n riguis No saps què és entrenar-se durant quatre mesos a la muntanya Tu t'hi passes dos dies i t'hi mors Aquesta oportunitat t'ensenyarà quatre coses no suporto que un idiota em digui què de prendre! I una altra cosa, el Jason no és un os, és un personatge d'una pel·lícula de terror! Mira els 7 ciències! No recordo que cap os aparegués en una pel·lícula de terror! Tu diràs, ets un idiota! Et trencaré el nas! Et juro que sigui sí, com sigui, sí, avui acabarem tu! Estic tip de sentir-te dir sempre el mateix! No te diguis qui a Taquiral, vine a atacar-me d'una vegada, ets un covard! Que ara vulguis atacar-me amb aquest cosa et fa més covard! És un mentider! Estàs cridant als teus companys! Què vols que hi faci? Ells són els que se m'acosten! Quina llàstima! Em sembla que en aquesta muntanya no hi tens cap company! Calla! Les rates teniu molt mala llet! Eh? <totipat> Toro, què et passa? Per Perdoneu-me De fet, no està gens bé que em posi a riure perquè us estigueu barallant Però la veritat és que m'acabo de treure un pes de sobre Sí, ara torneu a ser els mateixos de sempre Quan hi he pensat, m'he sentit millor I sense voleu... És estrany, oi? <ríe> Un moment, toro. Abans de caure, ens has dit una cosa. Nosaltres no tenim cap motiu per estar enfadats amb tu. Potser t'ho has per alguna cosa, però el que passa és que no ens trobem gaire bé. Eh? No sé per què, però que estiguem tots junts d'aquesta manera em sembla natural i la cosa més normal del món. I penso que potser nosaltres no ens n'adonem i estem abusant de la teva amabilitat. Però tot va bé. Perdona, t'hem fet patir. Jo tampoc... Jo tampoc estic enfadat. Només... Només passa que tampoc no estava gaire fi avui. Mal de cap, potser? Que no! Què? M'he fet una idea equivocada i he provocat un enrenou Però, però ara em sento molt feliç Ah, no està bé que em senti feliç quan vosaltres us trobeu malament Però trobo que el fet d'estar tots tres junts és natural, lògic I precisament per això, quan vosaltres estigueu de mal humor, no em fa res que continueu de mal humor en endavant, sempre que estigueu de mal humor, heu de continuar així. No, però què dic? No té ni cap ni peus. No volia pas dir que m'agradi que estigueu de mal humor. Volia dir que el vostre caràcter ja m'està bé i tampoc vull que el canvieu. No canviarà. Oh? Que jo sàpiga, no ha canviat res. Res de, res de nou, ara no. encara em fa més ràbia que abans. Però com goses! I tu què, espavilat? Tot estaré tota la meva vida, t'ho diu a mort! Tu agraeixo de tot cor, jo penso el mateix. Me n'alegro, me n'alegro molt Encara que alegrar-me que s'estigui barallant, deu sonar una mica estrany I Ja s'està ponent el sol Sí, ja anirem al llac demà Toro, estàs llesta? Sí, ja ho tinc tot. Que aneu al llac. Compte, Kyo. Mira de no caure. No cauré! Ah, Hattori, ja ens n'anem. Oh? Què? En Hattori està dormint? Sí. Mm. Però en Hattori no dormia mai. Kiyo oh Rei, totes les persones necessiten dormir una mica Ja ho sé, no cal que m'ho diguis això Volia dir que ell no és dels que s'acostumen a dormir quan hi ha gent davant Ah, sí, en això tens raó No acostuma a fer-ho Li passa perquè a la casa familiar hi té massa preocupacions Oi, Hattori? Un moment, porto una manta Si dorm gaire estona aquí, agafarà un repredat Caram, ets molt amable, Toru Segur que seràs una bona esposa Xigura, idiota! Ah! Deixa que la t'afalaguem. Tens un cor meravellós, Touro. Ah! <risos> <risos> <risos> què us passa? Per què esteu tenso? <sus> per què has aparegut tot de sobte? <sus> no n'aprendràs mai, pesat! Has entrat per art de màgia, o què? Però per on vols que hagi entrat? Per la porta? on Kionkichi, realment ets un idiota dels que fan història. <sus> què? I precisament tu em dius idiota? Bé, de deixa'ho la Yemi! Vés amb molta compte, Touro. No t'hi has d'acostar. Família, no sabeu pas com m'agrada que les llàgrimes us ofteguin de l'emoció que teniu de veure'm, però que el meu vos una mica, ara sóc aquí davant vostrare, gràcies a la col·laboració de certa persona. De certa persona! De certa persona? Eh, eh, no, us equivoqueu, no és sigut jo. Tranquil·litza't, no cal que pateixis per res, Sigurer. Encara que el món t'envolti d'enemics, pensa que jo sempre estaré de part teva i res ho canviarà. Ai, ah, ja, sempre seràs el suport del meu cor. Je t'ai mon ami, bon voyage. Ai, ah, no, on A veure, què carai has vingut a fer, si es pot saber? a vosaltres també us heu de calmar, nois. Un professor va dir a un nombrós grup d'estudiants de segon curs. Recordeu que la paraula persona és el suport mutu. Ah. Ah. Què vol dir, això? Mm, és una gran frase Ja s'ha ja acabat de parlar? Estic cansat, quan ets a prop acabo del tot rendit Si no vols res, vés-te'n ara mateix, de debò Ets un gruller, ja saps que jo sempre vull alguna cosa Yuki, vols que avui aprofundim els nostres lligams fraternals? o vols? Ja saps que abans d'això t'enfonsaria el fons del llac I tant, clar, nosaltres som uns germans inseparables, oi? Enfonsa-t'hi sol, si vols D'això Ayame, no sé com dir-t'ho Que no vull que li compliquis la vida als altres Vaja, Hatori, ja t'has despertat Suposo que entendreu Que no es pot dormir enmig d'aquest enrenou Hola, bon dia, Hatori, has dormit bé? Perdona que t'haguem despertat Jo no volia fer gens d'enrenou Però, és clar. Au, calla A veure, què carai hi fas aquí? He a la casa familiar i allà la senyora de fer feines, parèntesi, de 53 anys, tanquem parèntesi, m'ha dit que eres a la casa de camp amb tothom i aleshores he decidit venir cap aquí amb vosaltres i aquí em teniu. Quin paio, davant de d'en Hattori sempre es falsen. Yuki, Kyo, si no ho recordo malament, avui teniu decidit portar a la toro a veure el llac, oi? Eh? Ah. Ah. Sí, penseu en el llac? Doncs au, vinga, aneu-hi ara mateix. No sé pas què hi feu aquí pel plantats criant arrels. Penseu que si heu d'acompanyar una noia, potser hauríeu de ser una mica més espavilats. Tot és culpa teva! Ah, bé, doncs, és que deixó. nosaltres, nosaltres ens n'anem cap al llac. Adéu! Quin cap? Aquests joves donen una feinada? Aya, estava convençut que aniries amb ells tant sí com no. Apa, xigure, no saps el que et dius. No estic pas tan sonat per ficar-m'hi. A més, ja fa molt de temps que van tots tres junts i així estaran més tranquils. Serà una nit llarga. Avui no et deixaré dormir, si vulgui. Ah, ja. És un honor. Aquesta nit podré somiar el mateix que sumis tu. Sí! sí. Vosaltres sempre esteu igual. Ah, aquest dindret fa que em senti fresca com una rosa. Ah, ah, ah, ah. Eh, nois! Aquel pesat es voldrà quedar a dormir. Se suposa que és el teu germà i hauries de fer alguna cosa. Si ho pogués fer, ja ho hauria fet. I a tu que et solucionin els problemes els altres, oi? Què, carai, et penses? Si a tu sempre t'ho arregla tot en Xiguret. Allò no t'importa i no t'hi fiquis. No em parlis com si sabessis de què va. Però no perquè jo ho vulgui. Te'n poses davant marejant-me amb històries, com per no veure-ho. Per mi ja pots desaparèixer i fotre el cap. Sí, esclar, esclar, ja m'agradaria desaparèixer. Per començar, per què dimonis havia d'anar a veure aquest maleït llac amb tu? Això és el que dic jo. Venir fins allà amb tu és el més insuportable del món. Això ja comença a ser, fastigós. Toro, no t'equivoquis. No me l'interpretis. De fet, no volia dir que li fes fàstic aquest llac. Només em fa fàstic que estar aquí amb aquest idiota. Oh, sí. eh? No, és igual. No ens has mal interpretat. Oh. Mm -hmm. Doncs, és molt bonic. Eh? Què? Us agradaria fer un vol per la vora del llac? Sí. D'acord. Té. Per tu Què és? Una foto, és del casament de la cana Hattori, que te la miris o no, només és decisió teva De veritat? O sí, que s'ha casat Quan em vas dir que vingués, no sabia ben bé què volies, però ara ja ho entenc Perdona que t'hagi jutjat malament vaig ser jo qui li va dir que tu ho havies de saber Que si et presentaves a la cerimònia li havies de prendre la can al nuvi. Però en Xigure em va dir que no t'ho digués Allò no es podia redreçar Tot s'havia acabat, no hi podia fer res No es pot acceptar Tens raó Jo sóc conscient que estic de part teva mm. I sé que la meva opinió no és imparcial, però t'ho diré ben clar. Jo això no ho acceptaré mai. La Cana té molta barra. Ella ho ha oblidat tot. Aconsegueix ser feliç i aleshores ets tu qui ha de carregar-se a l'esquena totes les males experiències i patir-ne les conseqüències. No és just que tu siguis l'únic que s'hagi de quedar enrere i patir. Vols dir... Segons tu, segons tu, què passa quan es desfà la neu? Eh? Mm, deixa'm pensar. Arriba la primavera. Jo no ho crec. Però Hattori, tu ets massa amable. Aquesta és la millor virtut que tens, però peques de massa amable precisament per això no pares de patir per coses que no et mereixes. Evidentment, hi ha una cosa que no et puc dir que facis. I és que miris de refer una altra vegada la teva relació amb la cana. Però, en canvi, hi ha una cosa que no té discussió. Vull que tu siguis mil vegades, no dues mil vegades, més feliç que la cana. Hauries... Hauries de mostrar-li aquest esperit indomable a Nioqui. Sí? Vols dir? La pròxima vegada... La pròxima vegada hauríem de conèixer gent nova per no sentir-nos sols encara que estiguem junts. Gent que ens pugui unir amb la felicitat quan estiguem tots junts. Seguré que ben dit es nota que poeta. Novelista, sóc novelista! Gent nova? Em fa l'efecte que segurament és un desig impossible de complir. Si més no, per gent maleïda pels dotze signes. Ei! Hola! Ah, ja han tornat! Ara que penso, encara que fos per poc temps, el fet de tenir la cana és més del que puc demanar. Crec que ja em va bé com estic. I tant, ja veureu com sí. Si... Ara vetllaré perquè ells no hagin d'experimentar la mateixa tristesa que vaig viure jo. Benvinguts, amics. No sabeu l'alegria que tinc de veure-us. Jo no sóc amic seu. Per cert, Yuki, en Hattori m'acaba de donar un bon consell fa només cinc minuts. Estranyaré els nostres lligams fraternals mostrant el meu esperit indomable. Uh -huh. Indomable de què? Us ho explico. En Yuki és el meu germà petit i jo sóc el seu germà gran. I per aquest principi passo a declarar el següent. Yuki, m’obeiràs en tot perquè sóc el teu germà! El burro de la l'Ayame em sembla que no ho ha entès. No ha entès res de res. Ayame! Ah? Ah, ara què fem? Ajudeu-me, l'Ayame! Sí! Llença aquesta cosa, llença-la! Ariane es va convertir en cert i li devia semblar imperdonable que em sentís així però tot aquell enrenou em feia molt, però que molt feliç Tant de bo pugui passar dies tan divertits com aquells durant molt de temps